Pogranjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Mir vam i dobro, poštovani slušatelji, i dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu. Neka vam je blagoslovjen i radostan Božić. Ovaj će vam blagdan danas uljepšati glasnici Velikoga Kralja, koji se dva puta mjesečno okupljaju na kaptolu 9 u Franjevačkoj crkvi Svetoga Franje. Ovaj formativni program nastao je po nadahnuću nekoliko braće i sestara koji su izrasli iz Franjevačke mladeži Franjevačkog svjetovnog reda. 80 djece u dobi od 3 do 15 godina korača prema gospodinu po primjeru Svetoga Franje i Svete Klare. Oni će vam danas progovoriti, ali započnimo susret baš kao i oni, s molitvom, i pjesmom Oca i i Duha Svetoga. Amen. Oče na nebu, tvoje, na nebu tako i na zemlji. Kruh naš i nam naše kako mi i mi i u i Dobri Isuse, hvala ti što smo opet ovdje na okupu zajedno i molimo te da budemo dobri glasnici koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen I on se i svetoga Amen, Amen. Bila je ovo pjesma glasnik velikoga kralja kojom je započet susret u zajedništvu roditelja i djece. Nakon kratkog uvodnog poticaja djeca se dijele u grupe, a roditelji također imaju svoj susret na kojemu mole i promišljaju o raznim formativnim temama. Susret odraslih, dakle, isto tako uvijek započinje molitvom. Bože, u pomoći pri Gospodine, Slava Otcu i Sinu i drugu svijetomu. Ako Možemo svi zajedno. Kao što smo vidjeli, susreti roditelja započnu molitvom, a nastavljaju se formativnim dijelom. No ovaj je susret bio neobičan. Na susretu odraslih, danas je predstavljeni projekt uličnih svjetiljki, jedinstvenih novina koje na ulici prodaju beskućnici. Oni ih sami stvaraju i pišu tekstove iz broja u broj. Stoga su upravo oni danas posjetili roditelje, pa su i sami roditelji postali kolporteri poznatih novina za beskućnike. A onda su beskućnici progovorili o svojim iskustvima. Cenom kupuju o, penzioneri, ba, kod mene nadolci, penzioneri i mladi. Jako puno ima za ovime na jelo i skupe mi što mi god treba, ali mene stit. Ja sam samo pitala danas za deku, i jedna će imbaka doneti, to je to. Ništa, nek'o se namenite uđe što dobijem. Nije ta druge ljube nego tvoje. Pa dobra, <gled> ali dajom me, ništa ne kupim. Da, ljubo ste to iskombinirali. I vlasovio se sve dobijem od ljudi dobri. <gled> A ja sam Tomica, prodavac sam častopisa uličnih svjetljika oko 5 šest godina, da. Gospodin, ja sam nije spomenula, mi prodavači iz ovaj, svih gradova gdje se prodaje, mi pišemo i članke za, za, za svaki novi broj, dobimo temu i onda malo zgruntamo kako treba i to, onda lijepo pošaljimo i to se objavi, da. I najbitnije, kako je gospodin, ja sam spomenula da smo stekli puno jako dobrih prijatelja, puni krug ljudi, to je najbitnije, da. Et. Jedan od najstarijih prodavača uličnih svjetiljki je Drago, koji uvijek svojim iskustvima i govorom privuče veliku pozornost onih koji ga slušaju. Ja, ja sam ovdje najdužaj prodavač i to sve kad sam spao u Jukićovoj, kod se sara majke Terezije, kad sam završio na ulici, pa su mi pokazali taj projekt. Ono, da da idem, da da ne idem, malo bi ono, nelagodno, kak su ljudi reagirat, ono što bila uradnica, nisam ubitno metljivi, ono, možda ko neće niko ni poglati, međutim, tih prvih pet brojeva, kada se dobio, onda bilo pet, sad je petnaest, Ljud, vidim, ljudi prilaze, već su znali taj projekat, ja. I, žena, i, taka, i, i, i kreće i poznanstvo, ljudi i ono, tada posao se se opustio i uživo sa ljudima i evo i dan danas. Ja sam bio u Jukuću, spavao godinu i dva mjeseca, pa kad sam uz, uz ono što sam u volonterskom centru naučio raditi unikatne čestitke, za Vozići i ono pa sam se utio nešto novaca, pa sam mošao zivućev da oslobodim kreve za nekoga druga, pa sam ja sebi znam osobicao evo i dan danas sam u toj osobici. I, I onda sam još kuhao u putoj kuhin, ja sam ono, Nisam profesionalni kuhar, ja sam znao kuhata. Pa sam kuhao za nas 200-250 ljudi, odo svaki dan. Da. Sam, sam kuhao i odmah se i pojedem jednu porciju jela i tako. I sve vam je to bilo lijepo i krasno do 2014 dok nisam dobio diagnozu taj non-hočkinov limfon, pa sam morao ići na kemoterapije, o, ono. evo, hvala Bogu, vidite na pet godina od toga prošlo, živ sam i zrav znači sve, kaj je remisija, je uredno prošla, nego i ovi, ovi svi kolega prodavači, i onda oni volonteri, što su s nama uvijek, kroz te puste godine, što su s nama radili, dok sam ja ležao u bolnici, ja nisam mogao prodava časopis, pa su oni napli da je svako od sebe dao od prodavača po pet časopisa, sa volanterima su prodavali taj časopis da bi ja imao šta ja za kavu, za cigarete, za knjigu si kupti i tako. Pa mi onda Margareta, Margareta je bila naša prije pa mi onda u bolnicu to donela, pa onda još volonteri što su bili pa su fino napisali neke poruke na papire, ono, to je nešto fascinatno. I tu se stvaraju ta prijateljska, ja sam govorila. To je to, znači to ne može ono, ovoga zaboraviti, nikad i ono. I sad kak se ja bio, tome ja više ne mogu raditi, imam 58 godina, imam 32 godine staža, ali moram čekati godine starosti do mirovine i sad dok, dok bude mogao raditi ovo, ali volonteri, evo danas smo imali akciju sa volonterima, oni sada prejmena, ma nešto fenomenalno. Još smo ošli kod releta u njegovu hizu. kod releta smo išli u njegovu hizu i, i final nas je počastio i slikali se s njim i tako da. Evo toliko od mene, ako imate pitanja, evo izvolite. Nakon iskustva Drage, Roditelji glasnika podijelili su se u dva tima. Jedan je otišao na ulicu zajedno s beskućnicima, dok je drugi dio roditelja ostao u molitvi u samostanu. Ostanite s nama i dalje u emisiji poziv u svijetu. Nakon glazbenog predaha čut ćete iskustva djece glasnika velikog kralja kako odušeljeno govore o Svetom Franji i Svetoj Klari. Sa Svoje krštenje sa svetim hranjom otkriješ i na dnost svoje krštenje Sa svetim hranjom hodaš i otričeš je tu božje blizine Svetim pranjom hodaj popravi sve, sve što vidiš da ruši. tebe stvorio je sa svetim Franjom hoda i radoj se i pjevaj punim srcem sve višnje Što Bog za tebe stvorio oh je yeah. U međuvremenu, dok su odrasli molili i dijelovali u javnosti, djeca su uživala pod budnim okom Tomislave Jengić, koja se zajedno s drugima nesebično daje za male glasnike. Zavirimo skupa sada u dvoranu u prizemlju na kaptolu 9. Napokon se ukaza jedene storici koji bijahu za stolom. Prekori njihovu nevjeru i okorijelo srca, što ne potrobaše onima koji ga vidješe uskrsla od mrtvih. Žodite po svemu svijetu. Propovijedajte vanželje svem stvorenju. Ko uzvjeruje i pokrsti se spasit će se. Ako ne uzvjeruje, osudit će se. A ovdje će znamo i pratiti one koji uzvjeruju. U ime će mu je iz dobro. Zloduhe novem će jezicima zboreti. Zmije uzimati i kopiju ili što smrtonosno ne, neće im naučiti. Na nemoćnike će ruke polagati i biti će im dobro. Jel ja bi mogla sad odnosno priča, bilo Znači, to je čitanje o vremenu nakon Isusovog uskrsa, odnosno nakon no, se uskrsa. I šta je on rekao kad se ukazao učenicima? Ali može, možda neko nema na toču očinu, ponovite vas u riliku. Iva. Mir vama. Mir vama, dobro. I šta je još nakon toga dodao? Hm? Ko je slušao? Martine? Je li se sjeća šta je rekao? Hm? Neko drugi? Krakori, zašto ti nisam ja Dobro, i šta još? Ete A Ima veze sa današnjom temom! Ha? No, da, no. Mi se na, je te vačene po cijelu svijetu. Tako, ajde te samo dobro. mi se da nam te vačene po cijelu svijetu. Siguran sam da ste čuli snažan glas Tomislave Jengić koja je animirala susret i potaknula mlade glasnike da se otvore i progovore. Evo sada i njenog iskustva u kojemu će nam reći nešto više o samom programu i radu glasnika Velikog kralja. Evo, s nama je i tomislava koja zapravo vrijedno priprema susrete zajedno s tamarom i drugima, ali isto i kao roditelj organizira roditeljske susrede, pa evo tomislava kakva se tvoja Moje iskustva? Moje iskusa se zapravo više vezano za, za dječje susrete jer ja sudjelujem u dječju susretima. I meni godan nekad i zahtjeva i vrijeme i osmišljavanje, ali opet s druge strane ja puno dobivam u te djece i poticaju da, da i samo više sebe tražimo i da opet druge strane nji, sn, njih potičem da i oni sami rastu u tom franjevaštvu. Ti si sama majka i brineš se predano oko svoje djece. Kako vidiš da to dijelo na njih? Pa one zbilja počinju više kroz glasnika još da to što mi doma njima pokušavamo prenijeti a to nekako koda još više bude učivačeno ovdje jer oni vide da to nije nešto samo što smo a, mi u obitelji pokušavamo hodati, pokušavamo živjeti nego da, da postoji i druge obitelji i druga djeca i drugi roditelji koji smatraju da je to vrijedna koji smatraju da, da se splati i da, da, da se, koji se pronalaze u tom franjavačkom načinu življenja. A što je ostavilo neki najveći trag u svim tim aktivnostima su li to putovanja ili ta priprema koja je dosta teška ili zapravo kad sve završi pa onda vidiš povele pa na sve nas zajedno možda najviše putovanja, zato što tada sve ono što pričamo, što dijelimo jednim drugima na ovim dvostatnim susretima koje imamo ovdje na kaptulu zapravo to sve onda na tim putovanjima zbilja i živimo i dijelimo i svakodnevne rutine, a i one nekakve intimnije stvari koje, koje, koje nas onda još više vežu Hvala ti puno puno bila je to Tomislava i sad će nam samo kratko se još jedan drugi dečko priključiti. Kako se ti zoveš? Zovam se Lovro. Lovro. kako je tebi na glasnicima? Super mi je na glasnicima. I šta radite? Pa, one kad, uh, idemo na izlete, zabavljamo se. Evo, ovu put na glasnicima u grupi Mjesec bio je zadatak snimiti reklamu. Si, jeste uspjeli? Pa, uh, za zdiče... ste sve, ja? Pa, ja još ovo snimam, nismo snimili, Oni rade, ja? ali vjerujem da kada sad dok vi, svi ljudi na ovom radiju gledate ovo, da 90, to gotovo. I bi na kraju poručio svima? Preporučio bi da ide svaku subetu na glasnike. Ona su za svaku drugu, zato što jednu, je subotu, uh, jednu subotu jesu glasnici, a drugu nisu. Pa opet jesu, pa nisu. Bila je ovo Tomislava Jengić, ali i njen sin Lovro. Sada se udobno smjestite jer slijede iskustva glasnika koji cijelim bićem upijaju duhovnost Svetoga Franje i Svete Klare. Poslušajmo najprije Petra koji je jedan od najstarijih glasnika Velikog Kralja. Evo, s je jedan glasnik velikog kralja, Petar, uh -huh. Petre, kako si došao u glasnike i kakva su tvoja iskustva? Pa, krenuo sam otprilike na početku, u polim od prije sam poznavao neke, pa sam zato se lagano klopio u društvo i to. Inače, jako mi je lijepo u, u, u toj zajednici, ni toliko veliko, ni toliko malo, I posebno je. Kao na način, imam, stvarno osjećam se topo, imam puno prijatelja i puno učimo i saznajemo, jednostavnije mi je tako, na taj način. Kad si s drugima, jo? li? Da. Koliko, u koji razred ideš sad? Šesti. A li tvoji iz razreda možda na neku sličnu grupu ili aktivnost? Pa idu nekoliko njih često, sad ne baš na framicu, ali idu na... A kad se sad od prvog dana kad si došao pa do danas, što je bilo najljepše što si doživio? Pa ne znam, bilo mi jako dvije put kad smo išli u Asiz, bilo mi je lijepo kad smo išli na... Dakle, kad su organizirali? Da, često. Dva, tri puta smo išli i bilo je zaista lijepo. A reci mi, kako, šta kažu tvoji roditelji, kako oni zapravo komentiraju to sve skupa? Jer ja me... pričate o glasnicima? Pa da, iskreno pitaju kako je bilo, šta ste radili i to, oni su me i doveli. Nisam ni očekivao ovako da će biti predivno i to. Uh -huh. I reci mi, jel vidiš sebe tu dugoročno, znači nakon glasnika, da možda uđeš u Franjovčku mlade? Sigurno. Nastavit i dalje dolazite. Naravno. I šta bi poručio svima koji nas sad slušaju na Radio Mariji, djece možda koja su u tvom uzrastu, kako da ih potaknemo? Po, pridružite se jednostavno i, i stvarno očekujemo vas. Nakon Petra, evo i glasa Anike, ali odmah nakon toga i Franje. Evo Anika, koliko imaš godina? Deset. I ti si isto dio glasnika? Da. A što su to glasnice? Kako radite ovdje? Pa, ovdje se igramo i pričamo o svetom Franji, i Isusu, Bogu, svijetcima. Kako ti je najdraži svijetac? Sveta Klara. Zašto baš Klara? Zato što jednom kad sam imala bolest, bila sam bolesna i imali smo jedan zadatak sa glasnicima. Ja sam čuo to Svetoj Klari, kako je ona, kad je držala ovaj, onu čašu gdje je tijelo Kristovo, onda je mogla te radivlja životinja. Znači sveta Klara ti je jako draga? Da. A jeli se moliš Svetoj Klari i Svetom Kralji? Da. da, kad sam molestna. A koja ti je najdraža molitva kroz dan, kad ideš u školu, kad pišeš ispit, kad zahvaljuješ za život? Andžeo Čuvaro Milje. Bravo, imaš brać i se stara? Imam samo jednu sestru. Koliko je ona stara? Tre godine, sad će četiri. A je ona u glasnicima isto? Ona je u drugoj grupi? Ona u zvijezdicama. A znaš šta rade vaši roditelji dok ste vi ovdje u glasnici? Decima. Ja mislim da oni mole večernju moliti. A, oni isto tako mole za vas. I evo, kako ćeš ti pozvati druge da nam se pridruže? Um. Pa ja drugima pričam i pričamo o glasnicima i pričam Isusu. I o svetoj Klariji. I o drugim svecima. Hvala ti, Anika. Ništa. Pozdrav. Evo, reci Franju, je li ti lijepo ovdje na glasnicima? Je. A šta najviše voliš raditi? Kad voljamo, kad razgovaramo. Evo, o čemu najviše? O svetom Franji voliš razgovarati, o svetoj Klariji. O svetom Franji. A koliko imaš godina? Sedam godina. Sedam godina. Reci mi, imaš braće i sestara? Da. Kako se zovu? Mare i Luka. I Luka. i Jel se vi molite kod kuće? Da. Kako se molite? Koje molite? Molimo Sanđeviću. Varuju jutru i na večer i... I kada odlazim u školu. A, jel ti to pomogne kad odeš da. u školu? Da. se šta ti bude bolje u školi? Onda te učitelji više slušaju. Jel da? Da. I onda, onda oni slušaju tebe, a ne ti njih. Jer to bi bilo baš super? Da. A što je bilo najljepše što si doživio u glasnicima ovdje na Kaptonu? Šta ti se najviše svidjelo? Kad ovako svi skupa razgovarate kao što sad se oni razgovaraju dok ti i ja pričamo ili kada te prozovu pa ti nešto moraš reći, šta ti najviše? Kad svi skupa pričamo. Bravo, a što bi ti poručio drugima koji nas sad slušaju kako da oni dođu u glasnike? Šta moraju napraviti? Biti dobro. Da budu dobri, ja, da. Jedan od mlađih sudionika, glasnika velikog kralja je i Franjo Brigić. Poslušajte pažljivo njegove odgovore. Kako se ti zoveš? Franjo. Franjo, kako to da si došao na glasnike? Zašto si na glasnicima? Pa jedno samo mi se svidjelo kako je Franjo živio i htio sam ga slijediti. Baš lijepo. A tvoji roditelji te u tom podupiru? Da. A imaš braća i sestara. stara? Imam jednog brata koji se zove Mihajl, ima 18 godina, ide u mioc četvrti razred. E, Dvije sestre, jedna se zove Ana, ima 15 godina i ide u školu za uh, design, modu i dizajn. Imam još jednu sestru koja se zove Klara. I da na filozofski faks drugu vadinu. Super. Što je najljepši što si doživio na glasnicima? Šta pamtiš da, baš da ti je bilo jako lijepo, da si se dobro osjećao? Isu pa... li to putovanja ili aktivnosti? Pa, najviše mi se zavidilo uh, Evoman. Mm -hmm, to je to? To je... Aktivnost kao da kažeš evo me kao da ćeš uvijek slijedi glasnike slijediću godinu. I ti si to tako odručio? Da. Sretno na tom putu kranja? Hvala. Ovih susreta ne bi bilo da nije bilo susretljivosti braće fratara. Frasiniša Šapucić zajedno s Tamarom Markovinović i susreta u susret nesebično se daruje za ovu djecu i mlade, ali i njihove roditelje. Evo emisiji Poziv u svijetu razgovaramo i sa Frasinišom Pucićem koji je zapravo idejeni začetnik glasnika o kojima danas razgovaramo i o kojima saznajete puno lijepih stvari, pa Frasiniš na samom početku kako je cijela priča krenula i od kuda zapravo ime glasnici velikog kralja. Valje nisu si Mare, ja bi samo ispravio ovaj nisam idejni začetnik, nego jedan možda obnovitelj onoga što je postojalo i prije na Kaptolu ovdje kod nas uh, u Zagrebu. Uh, Ideja je bila da se mi koji smo prošli, evo, Franjevačku mladež koji smo sada već u neko odrasloj dobiji, mnogi već i veći roditelji, da i mi dobimo jedan prostor za nas gdje ćemo se susretati, a osobito da to bude e, za djecu, evo, koja dolaze iz tih reku bi Franjevačkih obitelji, da već i prije dolaska na framu, dakle, da ne moraju čekati 15. godinu života, nego da već doslovno od kada prohodaju, se mogu ovdje osjećati dio jedne predivne e, priče koju smo mi evo, proživjeli nešto ranije u svojim životima kao framaši. Dakle, htjeli smo povezati djecu i odrasle na taj način ovakve zajedničke susrete. Evo već četvrtu godinu takva priča ovdje traje dva puta mjesečno. Subotama pronašli smo taj jedan termin koji smatram da nekako nije idealan, ali nekako možda najbolje odgovara većini roditelja, koji rado dolaze i, i produbljuju to zajedništvo iz priješnjih godina. Tu sad više nisu samo nekadašnji framaši, kako bi mi rekli, a sada odrasle roditelji, nego tu su i njihovi prijatelji i oni koji su zapravo došli na, evo, prepoznali ovo kao jednu dobru obiteljsku zajednicu za sebe, za svoju djecu. Tako da ono što mi vidimo, vidimo da su djeca zadovoljna, što nam je najvažnije, da rastu u jednom predivnom okruženju, stvaraju prijateljstva, naravno, dje će onda bolje biti i zadovoljstvo, odnosno veće za roditelje, nego od toga da vide da su i djeca evo, 2 sata a, možda a, u tih 15 dana a, ne samo zbrinute, nego da doista rastu, da imaju sadrže koje njih oplemenjuju, a i mi onda kao odrasli se trudimo nekako... I uvijek je živo, kad god razgovoram, uvijek su djeca oko nas. Tako je, i, i to je lijepo da je, da je nekakav šušur, da je neka buka, kažem i onda nam odraslima to puno znači, mi na neki način tražimo priliku za formaciju, da. ne samo izgubiti te dva sata u čekanju da završi susret glasnika, nego onda doista i mi osmišljavamo susrete, imamo molitvu na svakom početku susreta, večernju molitvu što smo svi molili prije, i evo, mnogi nastavljaju i sakramentalno kako te susrete kroz sve tu ispovjed, sve tu misu a uvijek zadamo neki zadatak što će roditeljem biti evo, izazov da se malo podružimo, upoznamo uvijek je netko novi tako mm. produbljujemo i ta naša prijateljstva ali ima još puno drugih aktivnosti poput hodočaša i brojnih drugih druženja zapravo koja uvijek imaju u sjedištu zapravo u srcu toga se nalaze sve ti i sve tako. Tako. upravo to i to su kao što smo mi još to iskusili, doživjeli najbolji način da smo negdje zajedno i na duže vrijeme, barem tjedan dana ili, ili nešto manje, pa onda svi mi pamtimo ovih zadnjih godina predivne iskustva iza Siza, kada smo posjetili sva najvažnija mjesta za Svetoga Franju, Svetu Klaru, 75-ero nas a, u jednoj kući smješteno, pa onda najsvježija su sjećanja sa ljetovanja, odnosno prošlo ljeto na Cresu, a, jedno predivno iskustvo zajedništva na taj način a, naš Frajivica Jagodić koji je bio začetnik <laughs> Franjevačke mladeži, njega smo u onoj prvoj godini glasnika pohodili u Vukovaru gdje je djeluje, tako da puno je priprema, odnosno želja za dalje nekakve takve susreti i doista se ozbiljno uh, brinemo da, da ne samo ovi susreti uh, ovdje na Kaptolu, nego da ti susreti koji nas povezuju na nekoj godišnjoj razini, uh, Budu, budu kvalitetni, budu na radost ne samo, evo, kaže, djece, nego i nas obraca. I ono što još moramo reći na kraju, sve ovo uz zaštitu i potporu Franjevačkog samostana kapitolu devet. Tako je, kao i, rekli bi tako, one poslave fratara koja je tu bila kada se Frama rađala, evo, nekako su opet neki, neka braća koja podržavaju ovo predivno dijelo, opet, ja vjerujem u zagovorom Svetog Franje, jer u i ovim malenima vidimo budućnost i za framu i za pranjevački svjetovni red, ali vidimo jedne formirane, oblikovane obitelji koje nam tu dolaze i oplemenju i nas Franjevce sad koji tu živimo. I ne samo da ostaju u ovim zatvorenim zidinama Franjevačkog samostana na Kapitalu, a predivna priča, nego se širi i na a, druge gradove, evo tamo gdje su nekadašnji framaši, a, dolazili na susrete, danas se evo tamo okupljaju i oni nikle su takve zajednice glasnika i na trsa i cilje da se onda i drugim mjestima i bjerovitici i Čakovcu i slavoni i da se pokrene nešto slično. Pa danas i na taj način, evo, ona, ona priča zajedništvo koji smo počeli, započeli sa, sa framom, nastavili preko Franjevačkog svjetunog reda, da se nastavi do kraja našeg života, evo, po ovom eh, predivnom zajedništvu glasnika Velikog kralja. Hvala Bogu, hvala. Evo još par iskustava djece glasnika Velikog kralja. Evo, Katarina, možeš li ti reći kad se prvi podzir došla u glasnike? A, mislim da prije dvije godine. I kako si se osjećala? Kako ste te prihvatili. Pa, e, dobro mi je bilo od prvog puta. E, tu imam prijatelje i... Što ti je Što ti je najljepši? Družimo se i pričamo i radimo zanimljive stvari. Dobro. A reci mi, kako bi ti potaknula svoje druge prijateljice i prijatelje da oni dođu? Da, da mogu steći neke nove prijatelje, naučiti nešto novo. Mm -hmm. Kako i... su zapravo vlasnici? Kako bi ih opisala? Kako je to družina? To je kao skupina djece i sa voditeljima koji daju zadatke, uče ih i vode. Jesi išla na putovanje možda u vas iz... Jesam. I kako ti je bilo? Bilo je jako lijepo. Šta ste radili tamo? Pa posjećivali smo crkve, um, um, jednom su se um, kao gađali vodanim nadalima. koji smo u pasiru. Um. bila Evo s nama je sad Marija. Marija, kako se ti osjećaš kad znaš da ideš na glasnike? T tu subotu, kad znaš da u 5 sati dolaziš, bit će puno djece. Uvijek neka nova iznenađenja. Kako se osjećaš? Pa, sretna sam. Ja na glasnike i onda mi je nekako ljepše. je tu zanimljivo uzbudio, uvijek se nešto događa. A jesi li e, išla na putovanja, jesi išla u, na hodočašća? U, na smo. išla. No, u Trsacu si bila i šta ste radili tamo? Pa bili smo na prvo jutru smisli na mesu. onda smo na plažu, samo prošetati, pa na neki mali otok sa brodićem i onda smo se vratili natrag na plažu pa smo jeli i onda smo se kupali u moru. Super. A kad bi morala reći u jednoj riječi ili u par riječi, šta je za tebe Sveti Franju i Sveta Klara? Šta bi rekla? Da su zanimljivi. A, jel imali su jako zanimljive živote? A kada vidiš tu sve svoje prijatelje, je ti je ono super kad se s njima družiš, kad imate evo sad isto dok mi razgovaramo, oni se tu zabavljaju. Šta ti od toga najljepše? Pa kad se razgovaramo i onda upoznam nove prijatelje. A šta kažu tata i mama, oni su isto sretni? Da, oni su već. Eh, oni su isto išli na pravu. A dok smo mi tu dole, oni su gore u jednoj drugoj prostoriji. I šta oni rade tamo, je ti kažu? Pa razgovaraju. I mole se isto tako? Jel da? Pa nekad tata mi je rekao da su molili času, slovo je. Mm -hmm. Znači i oni isto mole dok vi ovdje radite. I evo što bi na kraju poručila svim koji nas sad slušaj svojim prijateljicama i prijateljima koji nas slušaju na Radio Marije, kako bi njih pozdravila. Kako bi ih pozvala da dođu k nama. Pa dođite svi na glasnike, super je tu. Evo s nama je i Martin koji je isto u glasnicima. Martine, kako se ti ovdje osjećaš? Pa! Super. Šta ti je najljepše? Pa što se družimo i što idemo na putovanja. I reci mi, kada ti detko kaže Sveti Franju i Sveta Klara, na što prvo pomisliš? Na Iša i Mariju. jel naslijeduješ njih u svom životu, ili ih pratiš, ili živiš po njihovim pravilima? Da. Bravo. Hvala ti. E, na samom kraju emisije vrijeme je da poslušamo i kratki razgovor s osobom bez koje bi ovi susreti bili gotovo nezamislivi. Tamara Markovinović osmišljava svaki pojedinačni susret i vjerojatno jedina zna imena svih osamdesetak djece koji svaka dva tjedna dolaze na Kapitol 9 na susrete glasnika Veliko Kralja. Evo, s nama je i Tamara koja zapravo u najvećoj mjeri priprema sve ove susrete, već stvarno veliki trud koji prepoznaje mnogi, broj glasnika se povećava iz susreta u susret. Koliko je zapravo potrebno tu truda uložiti da bi se organiziralo ovako nešto tamo? Zajedno sa Sinišom, naravno i Tomislavom, Ivanom i drugima. U prvom um, ciklu, sa obzirom na, na imamo veliku pomoć i i bogoslova uh, što nam velike olakšava uh, svak, svaku pripremu susreta. Uh, potrebno je dosta, treba izrezati sve, treba pripremiti. Imamo djecu od 3 godine pa do 14-15. U principu za svaku grupu treba pripremiti nešto što je uh, njihoj dobi primjereno i što oni mogu raditi. Ali u principu kad vidimo kasnije plodove rade, kad su oni zadovoljni, kad su sretni, kad to prenose dalje, onda neko koji sata težina ovaj, bude lakša. O, ono što je srce su aktivnosti, ali to su i hodočašća, putovanja, što tebe nekako najviše raduje? Pa evo, prvo smo nekako išli u ukovar kod našeg Hraivice, to nam je nekako bila prva stvar koju smo organizirali i stvarno je bilo prekrasno i bilo veliko su svoje djece i roditeljima, leć nama nije bila nikada u ukovar. E onda nekako se iz toga izrodila želja da želimo nešto više, pa smo otišli u ASIS na 4 dana. U principu, nismo stvarno znali kako će to funkcionirati s obzirom rovda nas išlo 80, od toga 40 rodjeca i puto tamo 12 sati. Al' na kraju je sve ispalo super i evo, svi pitaju kad ćemo ponovo. Ove godine smo bili 8 dana zajedno na ljetovanju, na Ceresu, nas preko 70. I nekako sve teklo glatko, u principu, dogovarali smo se sve, bležerno i išlo, bezodrčano se bilo puno, što mi se u jednoj sobi 25, nekako je, eto, nekako je se taj duh produbio, mislim da zapravo to je jako vjetnim ljudima koji a, po koji prvi put dolazu i zapravo koji se možda nisu susreli kao mi koji smo bili framaši sa tom nekakom hranjevačkim mm. parizmom Ove, i to je jako puno znači i zapravo je baš kroz stres se vidi koliko ljudi su se povezali još više koji možda nisu bili po tome. I ako se ovih susreti ponekad čine kao da je ono primarni zadatak da se ljudi međusobno poli jako je naglašena formativna dimenzija možda djeca toga nisu ni svjesna zapravo dok sudije pa nam je zapravo bitno da nekako djeci približimo Franjić život baš zato što smo ga mi nekako pro svoju mladost prolazili. I nekako znam se svaki susret uvijek vrti oko Franja, što oni možda ni ne primijete svaki puta, ali nekako nam je uvijek tema pokušavamo da je Franjevačka i ste zapravo povezati sa svijetom njim, da oni ove shvate kako se ti u svijetu može živjeti, kako se kod kršćanin zapravo ponašati u okruženju koja možda nije tako u školi, pogotovo gdje se susreću u svakom stvarima. Tako da, znamo baš se trudimo nekako tu Franjevačku dimenziju nekako donijeti u celu priču. Sada se već 50-ak imali opće prostora za još i trebale pozvati. Čak i više. Na, više nas je. danas na u principu smo, danas nas je 50 50-ak na susret to zapravo imamo 80 djece koje su od znači aktivno. O, pa, pa u principu uh, svako... Samostan postao pre mali kao je, nažal, pre mali, Trebala bi nam daje meš jedna postorija Koju nekako da pronađemo Ali naravno da okay. svi koji žele neka dođu I uh, otvoreni smo uh, Evo za sve I slobodno nek se pridruže Da, uh, da vide kako im se ne da neko ostane Kao što većina je ostana Za kraj sa Svetim Franjom Otkri i živi svoje zlije. Krštenje <laughs> Pozdrav Tamara i hvala ti tjim. Hvala Ego Ovu emisiju Završavamo susjedoštanstvo Rafaele, glasnice velikog kralja Evo, Rafaela, i ti si isto u glasnicima, malo si starija, ima ovdje djece koja su stvarno ono najmanji uzraz, ti si ipak spadaš u starije. Kakve osjećaje zapravo možeš spomenuti kad te pokušamo slušateljima na Radio Mariji opisati? Kako se ti osjećaš kad si u glasnicima i kad o njima razmišljaš? Pa, vrlo je lijepo kada smo svi zajedno i osobito kada na početku se molimo i kada razgovaramo o temama koje su vezane za crk, i nakon toga imamo neko druženje ili nešto lijepo. Koliko ti to pomogne u tvom svakodnevnom životu kad imaš neke probleme, kad se suočavaš možda s nekim pitanjima? Možeš ta pitanja podijeliti među ovom braćom i sestrama s kojima si tu danas? Pa mogu primjerice uh, kada je, ne znam, ako mi se nešto loše dogodi, onda mi uh, glasnici kažu, da poput svetog Franje trebam ići dalje i da nikad ne trebam biti tužna, te da uvijek trebam ići putem vjere. I tko te je potaknuo da opće budeš u glasnicima i su li to bili tvoji roditelji? E, to je bila jedna gospođa Tamara koja me je pozvala da idem na glasnike. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda u kojoj smo govorili o glasnicima velikog kralja, susretima za djecu u dobiju s 3 do 15 godina i njihove roditelje koji nasljeduju primjer Svetoga Franje i Svete Klare. Neka vam je blagoslovljen i radostan Božić, mir i dobro.